Bon dia, aquí des de Ràdio Trinitat Vella estem a un poble de petits, amb uns petits que no són tan petits, són més grans, que ens venen del centre obert Neus Puig, centre obert d'aquí, d'aquest barri de la nostra Trinitat Vella. Anem a coneixer-los. Tenim per aquí un noi, com et dius? Andy. Andy. I quants anys tens? Deu. Deu anys. I a quina escola vas? A Santíssima Trinitat. Santíssima Trinitat. Doncs benvingut aquí al nostre programa. I tenim també una noia a la meva esquerra que es diu... Manal. Manal. Quants anys tens? Vuit. Vuit anys. I a quina escola vas? A Ramon Berenguer III. Ramon Berenguer III. Molt bé. Tothom diu Ramon Berenguer, tu has ficat el 3 després, has dit el nom complet. Perfecte, premi. I tenim aquí davant meu un noi que es diu... Steven. Steven. Perfecte, Steven. I... Aviam, quants anys tens? Vuit. Vuit anys. Per tant, deus està a tercer de primària. Sí. A tercer de primària. Què tal les notes? Com van? Ui, que han tocat el tema clau Posem un anunci Molt bé, i a quina escola vas, Steven? El Ramon i Cajal, Ramon i Cajal. Perfecte, i tenim aquí a la meva dreta un altre noi Que es diu Amet Molt bé, Amet, di a quina escola vas tu? El Sant Josep Oriol Sant Josep Oriol, m'ha dit un pajarito que les matemàtiques Se't donen superbé, superbé, és veritat això? Sí Vols dir que ningú t'ajuda mai? mai? Mai Ningú, ningú, ningú, ni el centre obert tampoc a vegades comença a sentir la veritat, la veritat d'aquest barri que clama el cel. Estem aquí al centre obert i anem a veure, anem a fer un seguit de preguntes. Què és un centre obert? Quines, quines coses es fan? Aviam. Per exemple, fem tallers, a vegades, els, els dimarts ens toca fer esport, els dimecres taller de plàstica i els dijous música música, molt bé, quantes coses i quines coses feu més al centre obert aviam, algú sap alguna cosa més? sí, endavant eh, els dijous també els dijous fem informàtica els divendres fem eh, perfecte, i aviam per aquí, lluny, Andy els dijous també fem percussió percussió i, i quasi, bueno, tots els dies fem refor refor escolar. Reforç escolar Reforços escolar, molt bé, el centre obert, quantes coses es fan? I què en el reforç escolar? Tots els dies, de dilluns a diumenge, Steven? Tots els dies es va al centre obert? Sí També és diumenges? Ah, no Ah, amigo mio, es va els dies entre setmana, oi? Sí I es va, m'ha dit que es va quan hi ha cole. per tant el cole te'l salt tio, és veritat això? No Com que no? no. Aviam ho fem després de l'escola. Ah, després de l'escola es fa. Jo pensava que potser et podies escapar de l'escola. Quin problema. Mentre continuem aquest programa, convidem a la gent que ens està escoltant a trucar-nos per fer preguntes a aquests nois, eh? L'Amer, Andy, Steven i Manal, del teléfono 933456454, aquí a l'estudi de Ràdio Trinitat Vella, 91.6, la millor ràdio del món. I escolteu, m'han dit que per Sant Jordi faré moltes coses... Ui, tenim una trucada, aviam. Està entrant una trucada, per tant, una pregunta. Aviam, la posen en antena. Mentrestant, mentre entra la trucada, agraïm sobretot el Jordi i la Raquel, que ens han deixat avui segrestar una miqueta del seu programa. Aviam, hola, bon dia. Hola, bon dia. Amb qui parlo? Jo soc la Judit. La Judit? La Judit, no seràs la l'a Judit la directora del Centre Obert? Doncs sí. És, Mare meva, la, la Judit, la directora, és la vostra directora. Coneixeu sí. la veu? Sí. Molt bé. I tens alguna pregunta? Mm, sí, jo volia preguntar-los. I com és que fan avui aquí si no hi ha escola? Què estan fent? Qui li vol respondre? Andy. Perquè és festa de la Setmana Santa. És festa de Setmana Santa. Amer. I fem el casal de la Setmana Santa, des de les 9.30 fins a les... Una i vint. Ah, vale, vale, perquè hi ha, hi ha casal. Perfecte. i alguna pregunta més, Judit? Doncs sí, a veure si volen explicar què faran demà. Demà. Demà què toca? Aviam. Fer jocs a la platja. Ah, a la platja neu. Sí. I us podré banyar? No, no, no. Per què Sóc no? Són els peus sols. Ah, els peus. Només, clar, perquè fa fred encara. Sí. Andy. No, jo vull anar a pescar. Vol, aquí tenen una proposta, Judit, anar a pescar. Què et sembla? Valorar, ho valorarem, ho valorarem. Bueno, eso pasaremos a la dirección, centro obert, plantilla clase, plantilla. clase de pesca. Gracias, Judit. Pues sí. doncs muchas gracias, Judit. Una abraçada muy fuerte. ¿Le volíais decir alguna cosa? ¿Alguna pregunta en, en antena? Jo. Si está casada si tiene hijos, aprovecháte ahora. Miga. Que era muy guapa. Oh, qué piropo. Gràcies. perfecta pues una abraçada muy grosa. Un petó. Molt bé, fins aquí finalitzem aquesta primera part. Farem un breu descans perquè ara viuen tres nenes més i continuarem fent preguntes. Moltes gràcies. Bon dia, continuem amb el programa Un País, aquesta vegada Un País de Petits, aquí a Trinitat Vella, al 91.6 del vostre dial, a Ràdio Trinitat Vella, la millor ràdio del món, i tenim aquí a tres nenes, tres nenes que venen d'un institut de batxillerat, oi que sí? No. Com et dius? Lucía. Lucía, i d'on vens tu, Lucía? Del Centro Obert. Centro Obert? Ui, espera, eh? Ai, que equivocat. Sí, sí, disculpeu al Centre Obert. Centre Obert, la guineueta blanca. No. Com que no? Centre Obert Neus Puig. Neus Puig. Ai, perdona. Doncs benvinguda. I tenim per aquí una altra noia que es diu... Nayara. Nayara, quants anys tens? Dayana. Dayana. Quants anys tens, Dayana? Nou. No anys. I a quina escola vas? Ramon i Cajal. Ramon i Cajal. Doncs benvinguda. I tenim aquí a la meva esquerra una altra nena que es diu... Natàlia. Natàlia, molt bé, quants anys tens? No 9 anyets, molt bé, i de quina escola vens? Del Ramon Berenguer III Del Ramon Berenguer III, molt bé, també has dit el nom correcte eh? Tenim dos Ramons aquí, tenim la Santíssima Trinitat Tenim un barri molt gran, realment, eh? Tantes coses concentrades en tan poc espai M'han dit que per Sant Jordi fareu una macrofesta al centre obert Què me la vol explicar algú? Molt bé, aviam Farem unes roses les pares germans que vinin a la festa de Sant Jordi. Que xulo. I un concurs de dracs. I un concurs de dracs, perfecte. I farem un, un drac molt gran. Molt bé, Dayana, un drac gegant. Sí. Perfecte. I després m'ha dit algú que hi haurà per menjar caldo de pollo. És veritat, això? Hi haurà per berenar caldo de pollo? No. No. No? I sabeu què n'hi haurà? No és una sorpresa potser eh? Pues hi haurà caldo de pollo no potser de conill esperarem a la sorpresa i més cosetes aquest barri Trinitat Vella m'han dit que feu moltes excursions que aneu a molts llocs on heu anat sí. fins ara? Eh... aviam Natàlia aviam un lloc on hi ha per exemple molts llibres al museu blau al museu blau hi ha molts llibres? Sí, aviam, a on? A la biblioteca. A la biblioteca del barri sí. Trinitat Vella José Barbero. Sí. Perfectes veritat, una biblioteca nou de trinca de fa poc. I a quins llocs aneu? Per exemple, quan arriba l'estiu. El... On neu del barri? A la... Al riu? Us aneu a banyar al riu? No. no. Al rec A on, Natàlia? Al parc del metro. Al parc del metro aneu, que és un parc molt gran, eh? I a la piscina, suposo que també neu, eh? Sí. A la piscina d'aquí de la Trinitat Vella? No? Més fora, no més lluny. Potser una piscina més gran. Sí. Molt bé, molt bé, perfecta. I escolteu, què és el que us agrada més del vostre centre obert? Fer eh... plàstica. Molt bé, perfecta. Esports. Esports. I música. Natàlia. Jo, música, eh, esport... Dayana. Jo, informàtica, uh -huh. esport, música sí. i plàstica. Perfecta. quantes coses que feu. Molt bé, doncs fins aquí amb aquests nanos, perquè d'aquí una estoneta continuarem amb les entrevistes amb altres nois i noies del Centre Oberneus Puig i ens anem a acomiadar amb un gol, vale? Sabeu com, Val. com, es, com es fa un gol a la ràdio? No. No? Cuando retrasmeteixan, coge la pelota, va por el flanco derecho, chuta la pelota y goooool ah, Si, ¿Sí? sí, pues venga, vean, ah. ens apropen todos los micros Totas nois y noyes, anem a fer un super golazo Vale, para acabar, y el tallarem de cop, eh Si, ¿Sí? venga, pues lleva la pelota, la pasa por el flanco izquierdo, chuta y... GOOOOOOOL Bé, doncs com esteu comprovant avui estem fent un programa especial, avui han vingut diferents visites als nens d'aquí del barri de la Trinitat Vella que ens han segrestat els micròfons i que no ens han deixat parlar en tot el matí perquè han anat venint i tornant i evidentment doncs, ara que són les festes de Setmana Santa doncs cal aprofitar-les perquè ells també siguin doncs els que us ofereixen diferents informacions referents al barri de la Trinitat Vella. Nosaltres el que fem ara mateix continuem amb algunes notícies abans de que entri un altre grup de nens que ens faran fora perquè, perquè ells també volen ocupar els micròfons. Per tant, donem la benvinguda al Francisco Miguel i també a la Raquel Moreno. Molt bon dia, com estàs? Bon dia, bé. Doncs aprofitem aquests minuts per explicar alguna de les informacions que ens han arribat aquí als nostres micròfons. Parlem, en primer lloc, dels veïns que reivindiquen l'ús social del Canòdrom de la Meridiana. Aquest dissabte, l'antic Canòdrom Meridiana es va fer una jornada d'activitats per reclamar que l'espai es transformi definitivament en equipaments per al barri. Fa vuit anys que el projecte del Canòdrom intenta trobar una sortida. Aquest estiu començarà la tercera fase de la remodelació de l'edifici perquè de cara a 2015 l'espai pugui obrir convertit en un viver d'empreses de creació. Els veïns accepten amb matisos el projecte, però exigeixen més equipaments pel barri. Les graderies que encara es conserven de l'antic canódrom meridiana, el barri del Congrés i els indians, es van omplir dissabte de veïns que volen recuperar l'espai i transformar-lo en equipaments socials. La jornada reivindicativa va consistir a obrir les portes del recinte perquè tothom que pogués, pogués visitar-lo. Durant el matí s'hi van fer activitats per idear un disseny col·lectiu dels equipaments que han de nodrir el nou espai del Canòdrum. A la tarda hi va haver una taula rodona amb les experiències de Canvalló i el Fab Lab de Ciutat Meridiana, que es presentaran amb un resum de la lluita dels darrers anys de l'assemblea veïnal Canòdrum per al barri ja. En aquesta trobada també hi van participar membres de la FAVB. És a dir, de la Federació d'Associacions de Vins i veïnes de Barcelona. Sí. Doncs aquesta jornada es va organitzar amb l'ànim de denunciar el retard acumulat en la construcció d'equipaments que les associacions veïnals del barri fa sis anys que reclamen. Els veïns denuncien que l'Ajuntament propietari de l'espai no té prevista cap construcció i només ha establert un equipament en l'únic espai que s'ha renovat amb motiu del fallit projecte de fer-hi el Centre d'Art Contemporani. Aquest equipament és un viver d'empreses de creació cultural, de gestió público-privada, per dotar d'eines als creadors i emprenedors perquè puguin accedir als mercats i establir contactes amb les empreses. L'Ajuntament, però, assegura que el compromís municipal per dur a terme els equipaments que reclamen els veïns és ferm. Hi ha una sèrie d'equipaments que estan compromesos amb la taula d'entitats del barri i que tots els grups del plenari municipal van votar a favor i que no tenen cap altre condicionant que la disponibilitat econòmica. El dia que tinguem diners es faran aquestes infraestructures, ha explicat Claudi Cervelló, conseller del districte de Sant Andreu. El primer que s'hi farà és el pavelló municipal semisoterrat on ara hi ha les pistes de tennis. L'Ajuntament ja ha pagat 7 milions d'euros per l'expropiació dels terrenys. No deixaran de fer-se sentir fins que el canòdrum tingui per fi una utilitat per al barri tot i que l'Ajuntament ja s'hi ha compromès els vuit anys que fa que és en desús els fa ser, si més no, prudents. La tercera fase de les obres de remodelació començarà aquest estiu, però no serà durant la primera meitat del 2015, amb les obres acabades que s'omplirà de contingut. El canòdrom es convertirà en un centre dedicat a impulsar la creativitat i la innovació, un projecte que no acaba de convèncer les entitats veïnals. A més de reivindicar un ús per l'edifici del canòdrom, els veïns del barri fa temps que reclamen una sèrie d'equipaments que consideren necessaris i que anirien ubicats en aquesta mateixa illa. Tenen el compromís de l'Ajuntament, però de moment no hi ha dates de fer i hem de dir que es tracta d'equipaments com una escola bressol, un casal per la gent gran o un pavelló esportiu. Unes necessitats que, quan el canòdrom entri en funcionament, doncs es convertiran en la principal reivindicació del barri. Els veïns tenen clar que, que quin ha de ser el, el seu futur. I continuem repassant d'altres informacions gràcies a la Raquel Moreno i el Francisco Miguel que són avui aquí amb nosaltres. Ara esperem que ens facin fora d'aquí minuts perquè vindrà una altra tongada de nens amb la intenció doncs, de fer-vos-ho passar bé a través d'aquests micròfons aquests dies que estem de Setmana Santa. Doncs anem a una altra informació que tenim per aquí, eh, com, com és, per exemple, la botiga Buida, que arriba a la Maquinista per omplir-se amb donacions de roba. La botiga Buida ha arribat al centre comercial La Maquinista per omplir-se amb donacions de roba en bon estat. Qualsevol ciutadà pot donar una segona oportunitat a les peces que ja no es posa. I, a més, col·laborar amb la Fundació Formació i Treball, que ajuda persones amb dificultats personals i sociolaborals a incorporar-se al món laboral. La botiga, que es va inaugurar dijous a la tarda, estarà oberta fins al 19 Abril amb l'objectiu de recollir 1.000 quilos de roba. Darrere d'aquest projecte, que vol fomentar la sostenibilitat i la solidaritat, hi ha tres professionals de diferents sectors. La directora de màrqueting és Maga Cabral, la interiorista és Silvia G. Majafré, i l'advocada és Belen Escolar, que han unit els seus coneixements per muntar la botiga per primera vegada a Barcelona. La seva intenció és obrir-la dues vegades a l'any, a l'abril i a l'octubre, aprofitant els habituals canvis d'armari. El funcionament de la botiga buida del magnista és senzill, la gent hi porta les peces de roba en bon estat que ja no es posa, uns voluntaris que estan en un programa de la Fundació Formació i Treball reben la ropa, la roba la posen perquè sapiguen quants quilos do, la pesen, perquè sapiguen quants quilos donen i la posen a les prestatgeries. Al final del dia la roba s'entrega a la fundació que s'encarrega de transformar-la en peces clau per donar formació i feina a les persones en risc d'exclusió social. L'objectiu d'aquesta campanya de 10 dies és ambiciós i pretén recaptar 1000 quilos de roba. Volem motivar les persones a venir a la maquinista per donar la roba en bon estat que ja no utilitzin. La meta és que entre tots recaptem 100 quilos de roba per dia. Comenta Silvia R. Maia Frey, que tal hem dit abans, és la interiorista. La, la botiga Buida, que també compta amb projectes de moda amb, amb un alt impacte social com Made in Purple, Dona Colors i Som Nens que en els seus productes sostenibles en l'esdeveniment, és una iniciativa conjunta de l'Associació D'ALE i la Fundació Formació i Treball. Aquesta fundació és la que gestiona els contenidors de roba Amiga i Càritas per tractar, per tractar i convertir la roba usada en recursos per a persones en risc d'exclusió social. I Maga Cabral, com a mitjans, és directora de la iniciativa, és la persona que ha portat aquesta idea original del Brasil, on la botiga es va muntar per primera vegada l'any passat amb el nom de Alojabacia, en un centre comercial de Sao Paulo amb la intenció que el projecte arribi a altres ciutats d'Espanya. Les impulsores de la botiga buida participaran en les terceres jornades de moda sostenible que organitza Slow Fashion Spain a finals d'abril a Madrid. La seva intenció és que l'octubre vinent la capital espanyola també tingui la seva botiga buida per omplir-la de roba amb estil, com diuen en la seva campanya. Molt bé, doncs ara sí, ara anem a fer una petita pausa per donar pas als nens, que ja ens estan demanant pas, i el que fem ara tot seguit, doncs escoltem una mica de música i tornem tot seguit doncs amb els nens, d'aquí una estona. Fins ara. Doncs bon dia, continuem amb el nostre programa de tot un, tot un poble de petits. Eh? De petits perquè avui tenim amb nosaltres participants del Centre Obert Neus Puig. En tinc tres aquí davant de nous que anem a conèixer-los. Com et dius? Àdam. Àdam, quants anys tens? Vuit. Vuit anys, fas tercer de primària aleshores. Sí. Molt bé, i a quina escola vas? A Ramon i Cajal. Doncs benvingut, Àdam. Perfecte. Gracias. I tu com et dius? Necane. Necane, quin nom més maco, Necane. D'on vens tu? D'aquí. D'aquí, d'aquí al costat, oi? Del sí. centre obert hem caminat, hem pujat a les escales, hem baixat per Toró de la Trinitat i hem arribat aquí a Ràdio Trinitat Vella, a la seu de la Fundació Trini Jove. A quina escola vas? Al Ramon Berenguer. Ramon Berenguer i quants anys tens? Vuit. Vuit anys, doncs benvinguda, tenim dos de vuit anys i a la meva esquerra tenim a... Salma. Salma, quants anys tens? Deu. Deu anys, ets la més gran de totes? Sí. Quin curs fas? Cinquè. Cinquè, a quina escola? l'escola Ramon Berenquet perfecta. i com han anat les notes? Bueno, bueno, canviem de tema, no passa res, no parlem de notes parlem del nostre barri quines coses hi ha al vostre barri? perquè barris n'hi ha molts, oi? Baro de Viver, bon pasto, eh, les Corts, tenim barris de tot tipus què és el que us agrada del vostre barri? quina cosa us crida l'atenció? del barri però no us moveu o ho farem una mica més fàcil? Vinga. Començarem pel vostre centre. Jo sé que de vegades feu excursions pel barri. Amb el centre obert, a on us han portat? Us han portat a algun lloc? Sí. A quin lloc, Adam? Al... al... és es que no me recordo. No et preocupis, algú sap? A un lloc potser que hi havia molts llibres i que expliquen contes. No ho sé... A on? A la biblioteca. A la biblioteca, he visitat la biblioteca. Però quines més coses hi ha al vostre barri? M'han dit que en aquest barri hi ha molts equips de futbol, per exemple. Sí, és veritat. Hem anat al Ramon i Cajal, vale. hem jugat a futbol. Perfecte, al Ramon i Cajal. I aquí hi ha, hi ha un camp molt gran, molt gran, també, oi? Que té gest artificial, ho sona? Sí. I també hi ha un lloc um, que l'estiu ens d'anar a refrescar-vos. Quin és? La piscina. La piscina, perfecta És un barri molt gran i amb moltes coses. Però parlem de les activitats del vostre centre. Què feu al centre obert? M'han dit que feu deures tota la tarda. No, no és veritat. Fem tallers i... Primer fem... Uh -huh. eh, juguem, uh -huh. després barri... be, mengem, uh -huh. després fem deures, reforç, vale. i després fem taller obert. De informàtica. Informàtica. I algun pot explicar que no sigui lada, am que ja ha parlat moltíssim. Què feu a informàtica? Necan, eh? Jugar? Jugar? A què jugueu? Al Free. Al Free? Què és això del Free? Que és un joc? Sí. Vale, vale, vale, I quines coses feu més al centre obert, Salma? Fem música. Feu música. Sí. I què feu de música? Toquem el tambor Toqueu el tambor, i com el toqueu bé? Molt bé Ai, em sembla que us vam veure, us vam sentir pel carnestoltes Pot ser? Sí Ah, erau vosaltres Aquell dia que estava jo fent la migdiada tan tranquil I aleshores vaig sentir com un tambor Que no parava, que no parava I em vaig a boquer, vaig dir, qui són aquests nanos Per tant, heu estat vosaltres Molt bé, molt bé, molt bé Doncs ara, com a venjança, anem a replaçar les taules de multiplicar Què us sembla? Sí Us sembla bé? Sí? la del nou. La del nou de la saps, havia, menga, no per set, quan és? No per set. Uix, 56. Uix. Ben. Doncs moltes gràcies, moltes gràcies per haver vingut aquí a Radio Unitat Bella i ara ens veurem amb el segon grup del Centre Obert Neus Puig Doncs un petonet i adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Doncs bon dia, continuem aquí al nostre, nostre programa, parlant del nostre barri, la Trinitat Vella, el millor barri del món, i estem amb tres nous participants que han vingut... Aviam, d'on heu vingut? D'on vingut? Del Centre Obert. Del Centre Obert Neus Puig, és veritat. I ja aprofitem que parles, com et dius? Norden. Norden, quants anys tens? Nou. Nou anys, a quina escola vas? A Ramon Berenguer... Eh... Ramon Berenquet III Estallom Banco. I aquella noia que tenim per aquí davant Com et dius? Michel Quants anys tens? 10 10 anys I a quina escola vas? El Ramon i Cajal El Ramon i Cajal Perfecte I tenim aquí el... Rubén Rubén Amb un nom molt radiofònic D'on vens Rubén? De quina escola? Del Colo Alba Del Colo Alba? Això no és el barri del Colo Alba? On és el Colo Alba? Molt lluny Damunt la muntanya què vas en metro? No, en un autocar En un autocar, mare de dió, senyor Quina passada, el col·le Alba, i, i quin curs fas? Quarto Molt bé, doncs pues estem aquí al nostre, al nostre poble, tot un poble De petits, perquè avui som més peques I avui parlarem de cultura La cultura del nostre barri mm, I què és la cultura? Algú sap què és la cultura? Pregunta d'examen? La cultura són moltes coses La música, els llibres els capgrossos, el futbol, tot és cultura una mica. Quines coses feu en el vostre temps lliure? Aviam, vinga, sí, què fas? Anar a la plaça a jugar amb els meus amics. Molt bé, anar a la plaça a jugar. I a què jugueu? Perquè quan era petit hi havia llocs de moda com la Peonza, no sé, fet i amagar. Què feu ara? Què jugueu? A futbol. A futbol, tota l'estona? Sí. Que futboleros. I què més feu per aquí pel barri? O si no, a ping-pong. A ping-pong. Ah, perquè hi ha una taula a la plaça, és veritat. Molt interessant. Ruben, què fas tu al tot te temps lliure? Si no, quedarte en casa si está lloviendo coger la màquina i jugar tot rato. Ui, la màquina, Però quina màquina. La calculadora per fer deures? No. Quina màquina?. Una DS. Ah, una DS. Ai, els jocs, els jocs de la Play, la 8, totes aquestes màquines. I tu, Michel, què fas al tot temps lliure? Mm. Eh, fer deures. Fer deures? Tota sí. l'estona fent deures? Sí. Ui, tenim uns nens ben aplicats Per cert, quina és la l'assignatura preferida? La que més t'agrada? A tu Matis. Matemàtiques Mare meva, tenim un amant de les matemàtiques. matemàtiques Rubén, un segon amant de les matemàtiques Sí, a la Michelle li agrada la seva assignatura preferida Matemàtiques Matemàtiques també, déu nhi Molt bé, doncs fins aquí el programa No sé si els nostres participants volen saludar algú Que ens pugui estar escoltant Voleu saludar? Vinga, va, sí, saluda A me, sí. A Messi, no sé si Messi ho escoltarà, potser sí, perquè estem en internet, oi? Estem a www, aviam que ho apuntat, rtv fmcom migfmcom és l'emissora que ens podeu escoltar des de tot el món, i també Messi. Michelle, tu vols saludar algú? No. No? Ni el teu mm. monitor tampoc està aquí darrere teu? Serà possible. A la Judit que ens escolta, li voleu dir alguna cosa a la Judit? Ai, mare meva, han posat una cara de por. Tu tampoc li vols diré. Molt bé. I tu vols saludar algú? Sí, a tots los que están nos A tots los que están escuchándonos, muy bien, muy formal. Eh? Pues una salutació a tothom d'aquí de Radio Tecnitat Vella. I, bueno, escolta, ens anem a acomiadar, com ens acomiadem? Amb un fort aplaudiment, tot i que no est estem a la tele, us sembla bé? Doncs sí. pues vinga, fem un fort aplaudiment. Moltes gràcies Raquel, Jordi, Radio Tignitat Vella per haver-nos deixat aquesta estoneta el vostre programa Tot un, tot un poble no? Tot un poble de petits Moltes gràcies Adeu. Molt bé, doncs després d'haver rebut avui els diferents grups que formen part del centre obert Neus Puig d'aquí de la Trinitat Vella, nosaltres continuem amb altres informacions aquí en aquest programa i ara ens n'anem doncs, directament cap a l'espai 30 de la nau Ivanov que us ofereix la possibilitat d'accedir a l'exposició Retrats de Salvador a Tantre. L'Espai 30 de la Nou i la al carrer d'Honduras, número 28, us ofereix fins avui l'exposició Retrats de Salvador Atance. Doncs són 40 retrats realitzats entre el 2009 i el 2014 i el que trobareu és fotografia digital. Dins dels gèneres fotogràfics, el retrat és una especialitat de prou reconeixement entre el públic i els propis fotògrafs per la possibilitat d'interpretar fesomies i sensacions mitjançant el gest, l'ambient i la llum.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 Tornem a, a, a insistir que aquesta obra pertany al fotògraf Salvador Atance i quins són els horaris en què podeu veure aquesta exposició. Hem dit que aquesta exposició la podeu veure fins avui, que es diu Retrats, i que podeu veure-la des de les 5 de la tarda fins a les 9 de la nit. Per anar fins a l'espai 30 de la Nau Ibanov, ja doncs han diferents vies. Una seria el metro, la línia 1 i la línia 5 a l'estació de Sagrera, sortida a carrer Honduras. I també hi ha l'autobús, que és el 34, amb la parada Honduras-La Sagrera, 71 i 126, que seria la parada d'Estivill i Felip II. Molt bé, doncs ja us sabeu, l'espai 30 de la Nau Ibanov us ofereix aquesta exposició, retratx que pertany a Salvador a Tance. I encara tenim algun minut per comentar-vos d'altres activitats. I ara ens centrem doncs al barri de la Trinitat Vella, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero s'ofereix al GLA. La, bibliote la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer Galícia, número 16, s'ofereix aquests dies al GLA, el grup de lectura activa. Doncs es tracta de promoure la reflexió, el debat, l'activisme a través de la lectura. El grup de lectura activa obre a la Biblioteca els moviments socials per compartir experiències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 Doncs aquest pot ser un llibre, un article, un de revista o un DVD documental que es posarà en comú entre els participants. I també hi ha d'altres activitats que acaben precisament avui. Estem parlant del Brot 2014, un festival de bandes novelles de la ciutat de Barcelona. Teniu un grup musical i menys de 25 anys? Ja podeu inscriure-us. Descobrim els nous talents musicals de Barcelona. Doncs aquestes inscripcions es poden fer fins avui, i hem de dir que hi ha dues categories importants, una que seria el Premi Brot, que és fins a 25 anys, que, pre... que poden rebre el Premi del Jurat, que es valora en 600 euros, o el Premi del Públic, que es valora en 250 euros. I després hi ha el Premi Ambrió, que és fins a 18 anys, en el premi del jurat és uns 400 euros i el premi del públic és 150 euros. Les bases i fitxa d'inscripció es troben a bsn.cat barra festivalbrot. Per més informació doncs, podeu adreçar-vos a l'espai Jove Garcilasso o bé a l'espai del festival Brot.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 I quin és el seu horari? Doncs l'horari d'obertura és de dilluns a divendres de 4 de la tarda a 9 del vespre. I em pots dir com, com es pot arribar? L'adreça és via Barcino, número 75, i es pot arribar amb el metro línia 1 a la parada de Trinitat Vella i amb els autobusos 126, 11 i 60. Molt bé, doncs ara el que farem serà una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit amb més informació a la informació esportiva, que és el que ens falta per, a, per repassar a partir d'ara. Música i tornem. Te I don't know.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui, un programa especial, tal i com heu pogut sentir, ja que doncs, primer hem donat pas als més petits perquè ens donessin les informacions que corresponen al dia d'avui. I ara el que fem és anar ja directament a conèixer una mica com va anar aquest cap de setmana esportivament parlant. Parlem del partit que va disputar precisament ahir l'Hospitalet i el Sant Andreu, que va quedar 0-0 al marcador. Bon partit d'un Sant Andreu que ha tret un punt d'un camp molt complicat com és el de l'Hospitalet. L'equip ha deixat a zero un conjunt ribarent que sumava nou victòries consecutives a casa amb una mitjana de 2,3 gols a favor. Feia més de quatre mesos que a l'hospi no se li escapava un sol punt a casa. 27 punts de 27 possibles era el bagatge en les darreres 9 jornades per als de Kiko Ramírez, fins que avui un Sant Andreu molt ordenat li ha posat les coses difícils. Els quadribarrats han sortit a donar la cara i han protagonitzat les primeres arribades a l'àrea del partit. Una d'elles, Ander, ha reclamat penal per mans d'un defensa. El conjunt local també ha començat a acostar-se a la porteria de Morales a partir del quart d'hora, amb dues rematades de Manu Viale i Aridai, que el capità ha sabut resoldre amb encert. El mateix Aridai i Aquinsola han enviat dues bones rematades a prop del pal, mentre l'altra banda, que Cravioto, evitava el gol de falta d'Ibon amb una bona estirada. A la segona meitat el partit ha continuat obert, si bé el Sant Andreu no volia prendre riscos al darrere. La defensa andreuenca ha rebutjat el perill amb contundència cada vegada que l'Hospi posava pilotes a l'àrea, evitant comprometre la porteria de Morales. A 5 minuts pel final, amb el 0-0 al marcador i un equip local ansiós per guanyar, el Sant Andreu ha fet un pas endavant buscant el 0-1, a prop ha estat de trobar-lo Ander Vitoria, amb una rematada des de la frontal que treia Cravioto, també els de Kiko Ramírez, que per mitjà de Quintillà han enviat una pilota al pal. En l'última acció del partit, Josu ha pogut fer el gol, però el porter local s'ha anticipat enduent-s'ho tot per davant per allunyar el perill. Per tant, al final, com ha quedat la cosa? Doncs centre d'esport l'Hospitalet 0, Unió Esportiva Sant Andreu 0. I ara continuem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és escoltar una mica de música. Tornem tot seguit.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 Yes and the Bé, que passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar? Escolta cada migdia, tot un poble. Molt bé, doncs avui volem donar les gràcies al Centre Obert Neus Puig del aquí del, del, del barri de la Trinitat Vella, que han vingut... a a parlar aquí a través dels nostres micròfons doncs hem tingut aquest matí doncs una gran munió de, de nens i nenes que han passat per aquests micròfons els que volem donar-los les gràcies des d'aquí el que fem ara mateix doncs ja acomiadar el nostre programa d'avui donar les gràcies a la Raquel Moreno i també al Francisco Miguel i atenció perquè ens trobem en el proper programa que passeu una molt bona tarda, Deu xau!